то пташечка бідолаха, ледь не вмер від образи, губами ворушить, а сказати нічого не може. Злякався навіть, що в нього дах поїхав. По секрету додам, начальник наші дня в Чорнобилі не був, а посвідчення давно поміняв, ходить героєм, усі знають і мовчать. Отож ішов додому наш невдаха патріот і ледве не плакав. А перед ранком, не спавши ніч, вийшов на балкон, подивився на смугу неба, на сході криваву, і розкинув руки, полетів зі свого тринадцятого поверху. А жив у будинку, що якраз супроти мін Чорнобиля колишнього. То казав мені у реанімації, що як летів устигнуто вивізку золотими літерами на фасаді зроблену, зирнути. І ніби здалося йому, що прочитав «Міністерство захисту від населення». Отака біда пташиці з головою. А дурень він і в тому, що з тринадцятого падав і не розбився на смерть. Там дерева були, затримали його, обдерся увесь. Ну, і хребет, ребра поламав. Тепер уже ніколи не встане. І в Чорнобиль свій не поїде. Там таких, як він, патріотів, хоч греблю гати. Аби не вони, я би це й не просторікував. Та який птах, така й пісня. Кінооператору Олександру Ковалю з вдячністю не лякай мене, крихітко. Це ж треба так мучити рідню. Сил вже немає на ті вибрики старечі. То їй мій зять, ні що та леда, що то моя дочка котиться в прірву, то з дому ніч ліжку зробили, бо, бачте, в молодих час від часу друзі ночують, а в тебе не ночували. Усім по війні притулок давала, та не на день, а на роки. А це вже сьогодні нове. Хоч всі, хоч падай, вичитує мені. Самі Діти мої, значить, шпроти їли, банку порожню бачила, а її не почастували. І ти, каже мені, така, як вони. Усі ви егоїсти, бо на всьому готовому росли. Ми й голод, і війну знали, й останньою крихтою з людьми ділилися, а ви тільки й знаєте гуляти та незалежність святкувати. Отакої. А яка гульня моя на хліб заводі, подумайте? Увесь вік коло тіста буває, що з нічною приходжу, а дочка мені в тебе тісто за вухом. І все те саме що не день. Інші жінки парфумами пахнуть, а я, здається, до кінчика волосини хлібом самим. Ну, а діти як діти. В когось, може, кращі, в когось гірші. Та вже, які не є, мої, рідні. Наталка, як посвариться з бабою, плаче, а раз було за голову схопилася і кричить на мене. «Навіщо ти мене народила?» То я так і сіла, ніби вона мені в серце голку загнала. А навіщо народжувала? Звісно ж, для щастя, не для мук та колотнечі житейської. Та як ти сама щасливою бути не вмієш, то хто тобі зарадить? Вчися, бо я сама весь вік вчуся, а можливо, такою ж незалежною від вас усіх і помру. І найбільш нещасна, що вас, дурних, щастя, радості не навчила. Дочка моя в медтехніку і науку пройшла. Грамотна. І зять, наче, при ділі. А спокою нема в домі. Війна і терзання самі. У мене вже голова від той війни пухне, як опара. Усі неврастеніками стали за тими розборками, а я найбільш винна. Хоч і вдома нема невістки, то он висить. Ну, винна. Бо дітей, виходить, не так виховала. Чоловікові пити даю. А як він без роботи вже другий рік? Це можна зрозуміти, що у нього в душі коїться. Спасибі й так, що не повісився, руки на себе не наклав. А діти, тяжко їм крутитися, боротися за себе, тягтися за тимих, хто більш везучий. Хіба оце нове життя таке просте, як колись? Тилу в них нема, батьки самі ледь вже живають. То щастя, що мене поки що хлібозавод годує. А якби ще й ми з татом на їхній шиї, та болячки наші, та старість, я так думаю, від тісноти і злидні усі наші біди. Було б, де жити молодим, і злагода не забарилася б. Чи ні? Старість не поважають. Та старість вона різна буває. В когось мудра, а в кого непримиренна, войовнича. А що годити не вміють? Спробуй догоди, як їм кожне слово поперек горла, втручанням у їхнє особисте життя здається. Та й правда, скажи, що не так, Огризаються, хай Бог милує. Коли мати помирала, наказувала, Гляди мені, Галю, сестру свою, Тобі в спадок лишаю. Одна моя зосталася рідна кров, То хай Шура з вами живе. Забери її з зони, Бо я місце звільняю. Доглянеш її по-людськи І поховаєш, як час прийде коло мене. Ну, а я хіба що? Рідна тітка своя, нехай живе. Не в копачах же її жити під Чорнобилем, від них же й сліду, певне, вже нема. Забрала бабушуру з-під Білої церкви, а там переселенцям кілька будинків збудували, та би як вийшло один будинок на дві-три сім'ї, а в кожної ж своє пекло і рай свої. Як їх на чужі плечі спихати? Хіба воно чуже зрозуміє? Ні, бо це все життя розказати. Та ще треба, щоб почули а хто почує, як вони богові ніколи. Тітка в мене трохи гонорова і добряче злопам'ятна, що й двадцять років тому їй не так сказали сто разів нагадає і кольня межі очі.